Пересадила жовті братки і примули у кошичок, підживила їх добривом, полила. Після того сіла на лавочку і почала чекати чоловіка з роботи. Хоча він мав прийти знизу, вона дивилася на море, неначе він мав приплисти на кораблі. Це було так дивно. Напевно, саме так чекають на цьому острові «Дружина рибалок, своїх чоловіків з моря», – подумала вона. Несподівано, вона відчула у себе на обличчі сонячного зайчика і відволіклася від роздумів. Вона розвернулася і побачила, що світловий відблизь іде з того пагорба, де стоїть школа. Це, мабуть, учитель бавиться телескопом, думала вона і осмикнула себе. Який телескоп? Адже зараз Божий день. Вона перевела погляд на інший пагорб, де стояв маяк. Треба піти туди прогулятися. Я ще жодного разу там не була, пообіцяла вона собі. Тоді згадала, що наближається неділя і продумала план спостереження за органістом церкви, Святого Альфонса. Софія відчула, як злипаються її вії, І вона поринає у приємну дрімоту. Вона прокинулась від того, Що хтось тормусив її за плече. Софія побачила перед собою рибалку, Який тримав оберемком великий мішок. З рибиною чи що, подумала вона, Цього ще мені бракувало. Вона протерла очі і роздивилася, що перед нею стоїть не просто рибалка, а сам Бог моря. Молодий, красивий. Ні-ні, слова «молодий», «красивий» були надто банальні, щоб описати його зовнішність. Поки вона подумки підбирала і піти, він благально попросив, «Будь ласка, допоможіть!» А «Доктора немає вдома, а він у себе в офісі», – розгублено промимрила Софія. «Нам не доктор потрібен, а ви! Я від Мегі!» Софія зиркнула на мішок і зрозуміла, що це маскарад. Там схований малюк. «Ага, ви Ерік?» – здогадалася Софія. «Я все зрозуміла. Ходімо до хати». Вдруге, все йшло, як по писаному. Конюшинка вийшла набагато швидше. Вони її промокнули і загорнули маля у мішковину. «А чому Мегі сама не прийшла?» – спитала Софія. «Щоб її мати не здогадалася. Мегі сидить на березі і гойдає візочок, вдає, що там малий. А завтра приїжджають родичі, розумієте?» «Так, так, я все розумію. Біжіть! Нехай щастить!» Ерік побіг униз стежкою, очевидно, до машини, яку запаркував біля Моллі-Доллі. Софія з приємністю провела поглядом молодого, довгоногого морського бога і всміхнулася з почуттям виконаного обов'язку. Малюк має маму і тата, а Мегі... Майя Еріка. Субота почалася чудовим сходом сонця. Софія рано пробудилася і зустріла світанок на лавочці. Роберт устав невдовзі і відпросився у дружини на материк. Його викликали в пологовий будинок Добрітні. Софія вирішила, що це вдала нагода зробити свої справи. По-перше, вона пішла на рибний базарчик, щоб почистити рибу. Рибалка, до якого вона звернулася, трохи здивовано подивився на Софію, мовчки почистив рибу, але грошей не взяв. По-друге, вона майже закінчила фарбувати будинок. На жаль, однієї банки фарби не вистачило. Під час роботи сталася цікава річ – вона перевіряла, як сохне фарба на вже помальованій ділянці і помітила, що до бокової стінки будинку, а точніше до свіжої фарби, приліпилося білосіре рябе пір'ячко. Вона здивувалася, звідки ля воно могло взятися. Підняла голову і зрозуміла, що саме над цим місцем нависає скеля, схоже, вершина гори. Звідси виходило два висновки. По-перше, на верхівці скелі і справді є совине гніздо. А по-друге, з'ясувалася причина Робертової алергії. Потім надійшла пообідня пора, і Софія вирушила на зустріч із отцем Боніфацієм. У церкві було тихо, темно і прохолодно. Пахло старим деревом. Та й не дивно, як і в усіх старих католицьких церквах, тут було багато дерева, стіни, панелі, сповідальні, лавки.